Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Sziasztok! A hármas könyvelés, 39. kis jelentke jelentkezem adását halljátok. Ezt Gabi, te írtad be? Igen, igen. Tudom mert is, hogy, hogy miért, igen. Igen, a busz mocsink. <laughs> Tök jó. Kész előre kell, Elolvastam már szeptemberben, amikor megkaptuk a könyveket, gyorsan át kellett olvasni az összes tankönyvet, könyvet, és akkor utána lehetett brillírozni. És most ide jutottunk. Vissza is írjuk a piros pontokat? Így van. A piros pontért cserébe meg akkor a híreket kezded. Jó. Az első hír, ugye hamarosan indul a könyvfesztivál. És lesz egy érdekes program is, ez a kis könyves éj, ami április 20-án lesz, és akkor a budapesti független könyvesboltok tehát nem ilyen háló, hanem itt tudom én a Klauzárt 13, ami a téren van, akkor a Rádai utcában van a Rádai Könyvesház, különböző kis kiadók, vagy könyvesboltok mindenféle programokat tartanak éjjel, délutántól évfélig. Ennyi. A azt még itt, hogy lesznek skandinávok, ezzel ijesztgetsz? Igen, de az majd a könyvfesztiválra. Ja. És azt szerintem még jövő héten okay. Akkor belengedhetjük. Hisz, igen. Hiszen előtte vagy közben fogunk mi adni. Illetve meg kéne nézni azt, hogy mik jelennek meg a könyvfesztiválra, mert még nem volt érkezésem nekem azon túl, hogy ad a könyvek, ugye? Majd csináljuk hmm. azt viccből, hogy, hogy svédül beszélünk az epizódban. Vagy ez uh... túl elaborált folyén lenne? Hát, nem egyszerű kivitelezni. Aha. Nekem, nekem problémákba ütközne. Hmm. Már nem csak azért minden. is, mert nem biztos, hogy értik a hallgatók. Hát tehát, mi se innentől? Egy ilyen gondoltuk magunk is. Oké, okay, Gabi, még van egy csomó híred, szaladjál. Igen, igen, igen, igen. Egyet még elsütök belőle, aztán átadom egy kicsit a szót. Ez az elmondó blog, nem is tudom, hogy találtam ide el, fene tudja, talán most ez a plágiumhistória miatt kikerült a blogketredbe, és, és az a címe a kis posztnak, hogy kellenek lábjegyzetek. És, és az, az úri ember, aki a Tintahal néven alakotta ezt a posztot, arról ír, hogy mikor alakult ki a lábjegyzet, honnan, honnan datáltó, miért volt akkor szükségre, nagyjából, és előtte miért nem, és hogy milyen módon tud beépülni most az olvasásba. Ugye ebből számtalan megjel, legalábbis többféle szemlélet van, hogy kell-e vagy sem. Nyilván egy tudományos kutatástól egészen más a funkciója, mint egy szépirodalmi műnél, ahol viszont baromi sok utalás lehet, és, és, és azt viszont megszakítgatni, az lehet, hogy nagyobb bűn mint egy orvosi munkát. Ti hogy vagytok a lábjegyzettel? Ennek ugye a lábjegyzet... modern változat a hiperlink, amikor, amikor nem a lábjegyzetbe van a, amire hivatkozik az ember, hanem át lehet kattintani, de valóban nehéz azt kezelni. hogy ne szakítsa meg az ember az olvasás élményt ott vele. De azt tökéletesen megszakítja. A lábjegyzetet egyébként szeretem, a végigyzetet nem szeretem, mert akkor még egy BKV, egy, még kettő új, még háromszer úzakanyom be. Uh -huh. ahol ennek megvan egyetlen lehetősége, elkönyvni-e Egy meg aztán teljesen kezelhetetlen. A végzettet én sem szeretem, mert, mert nem tényleg nagyon megszakítja, de, de az is jó kérdés, hogy ha van valami utalás a szövegben, ami megér egy lábjegyzetet, és egyébként meg nem érted a szöveget, akkor kérdés, hogy ez a nem értés mennyire szakítja meg a szöveg befogadását. Tehát én azt gondolom, hogy azt a fordító, hogy ő átalakítja a szöveget egy másik nyelvre, ugyanúgy talán el kell vinni ezt a bajhét is, hogy akkor mit érez. M melyik a nagyobb megszakítás? És akkor most egy lábjegyzettel megszakítjuk a podcastot is. Igen, igen, igen, most itt, ez majd, a, ez majd az adás végén lesz, az egy. Oh, te kérjetek a 30 perc. Az. Igen, igen. Amit még nagyon, ami tud írítani a lábjegyzetnél, hogyha nincsen jól tördelve, tehát hogyha átsúszik oldalak között papírkönyvben. Tehát az viszont, számomra még az, hogy egy, egy oldalon mozgok, az meg jobban... Működik. De oldalak között, még hogyha, még hogyha tükör oldal is, akkor sem. Már nem olyan kényelmes. Persze van az is aztán, amikor a oldal felé elviszi a lábjegyzet, pusztán azért ne kelljen átfolyatni más oldalra. És akkor gondolod, mit olvasok, és melyik a szöveg, és mi magyaráz nekem? Igen, meg olyan is szokott lennem, hogy néha a lábjegyzet az érdekesebb, meg viccesebb, mint maga a fő szöveg. Vannak erre mindenféle posztmodern kísérletek, szerintem ha más nem balki, ez most nem vagyok benne biztos, de úgy emlékszem, hogy, hogy csinálgatott ilyeneket, hogy, hogy ilyenekben. De várjunk csak, meg volt egy ilyen uh, szífi novella is, amit az SF Magon valaki posztolt. Nem tudom, hogy arra emlékeznek. Ha az ebookon is kijött, egy, talán egy magyar szerző valami tehát a, a, valami posztapokaliptikus világban elemezget egy tudós. Minden esetre a tudományos munka ü, imitálás, az mind, az hálás ü, struktúra tud lenni szépirodalomban, és azt hiszem, hogy egy Tetschian novellában is volt valamilyen tudományoskodós ü, formátum, és az, erre viszont találtal teljesen alkalmas, hogy, hogy nagyon jól meg lehet ragadni vele egy, egy, egy tematikát, és arra, arra utalni, hogy ez most az. A Strossnak volt egyébként egy tudományoskodós novellája, mert a négy csörben jár, meg egy utolsó oldali cikként, ahol egészen sokáig nem lehet rájönni arra, hogy ez az ember most így valóban valamit meg akar állapítani a külső űrből származó jelekről, vagy ez tényleg egy vicc fog változni a végére. A Naxoszignálz, Naxoszignálz valami ilyesmi a címe. Kimaradt nekem. Hát majd berakom a adásnak Okay. Köszönjük. Viszont akkor mondd is a híred. Uh, és a, ez vélemény, nem csak hír. Egy gyönyörű szép cikk került fel az internetre március végén, 29-én. Tehát, tehát nem április 1-én. Tehát nem április 1-én. Nagyon volt hozzá. Ahol is a Joel Stein nevezetű a Time magazin kolumnistája és a Man Made a Stupid Quest for Masculinity című szakmunkra szerzője, azt találta beleírni a New York Timesnak nak a, a véleményrovatába, hogy ő mindig rosszul érzi magát, amikor egy felnőtt ember uh, Hunger Games-t, twilight vagy Harry Potter-t Potter olvas nyílt színen megalázván magát. És uh, aztán nagyon hosszan elmondja azt, hogy bár ő nem olvasta ezeket a műveket, de úgy érzi, hogy előtte a M.U.-t év felnőtteknek szent irodalmát kell olvasni, mielőtt ilyenre pazarolja az idejét és egyébként is. És aztán erre voltak mindenféle válaszok, de minden esetre a magam olyan szórakoztató szerintem, hogy, hogy ilyen nagyon magas értelmiség lóról le lehet köbdösni a, a szegény köznébet. Igen, és az, az nagyon jól így kilép az elől a kérdés elől, hogy hát, ha, ha nem olvasta, akkor hogy tud véleményt alkotni meg. Mert... Ezt sí, ez gyereknek vannak kivett, miért olvasta volna. Igen, igen. Nem ér rá. Tehát őnek neki felnőtt könyveket kell olvasni. Igen, ez nagyon-nagyon bicskanyítogató, mert uh, nem csak azt mondja, hogy, hogy ezek a könyvek uh, rosszak, hanem, hanem azt mondja, hogy a gyerekkönyv rossz. Tehát én nekem ezért le. Tehát, hogy olvasd el a felnőtt könyveket, ezt hagyd meg egy másik... Uh, generációnak van, éppen elég könyvű, amit el kell olvasnod, és ez baromiről irítáló, mert ezzel gyakorlatilag szerintem a személyiség egy részét így rögtön le is ledegd, le, le de jaj, de szép szó, de jó, hogy el tudtam mondani. Szóval, hogy így meg, megbélyegzi. <gül> és ez, ez elég fájdalmas, tehát azért az embernek vannak ilyen aspektusai. Meg ott van, hogy azért amikor kocsiba beül a felnőtt, akkor ne Justin Bieber-t hallgasson. Meg, meg, meg ilyenek, tehát... <gül> majd, majd azt kell neki, hogy hagyja ott a nője, és hallgasson olyan kicseket sírva, <gül> <a gül> szípogva, titokban, ellendően szenvedve, hogy... Szóval ez, ez, ez <gül> de egyébként még érdemes, ugye, podcast az, az hangról szól, de érdemes a fickónak a fotója miatt csak belenézni a cikkbe. Tehát az is azért ad egy képet róla, szerintem. Hát, picitől elég elégülten nézhet, Hogy egy a ha, ha hangos <gül> ö, zenés podcast lennénk, akkor most küldenénk egyébként Szteljénnek a ott fogsz majd sírni, ahol senki látszik a klasszikus <gül> kuplét. De ez a fickó igazából egy troll, nem? Tehát, De milyen az... ügyesen csinálja már, öt perce beszélünk róla. Igen, Aha. és sőt, ráklikeltem, itt az Amazon linkre, amin, amin a könyve van. Tehát, hogy mit írt mégis ez az ember sz lehet, hogy annyira fölhúzom magam, hogy elolvasom. De azért még tartom magam, mert nagyon drága. Csak hardcover <tos> ja, egy... könyv van, nincs Ja de, van Kindle edison. Akkor sem veszem meg. Troll. Fúj, becsuktam. És van ennek egy folytatás egyébként, amit nem olvastam viszont végig, hiszen felnőtteknek írt cikk volt. A Atlantic wire jelent meg a fiatal ifjúság irodalom felnőtteknek, cikk sozottnak az első része és ott azon filozofálnak nagyban, hogy, hogy ki az, akit olvasni kell, meg hogy ez a Hunger Games-es Katniss ez, ez, ez hogyan fontos női főhős, Te nem ott van hirtelen 10-12 darab könyv, amit el kell Igen, olvasni. Én is, én is ott ki a cikkből, de tar, gyakorlatilag azt vitatják, ugye most a Hunger Games kapcsán mondják, hogy hát ez a Katniss ez egy újszerű női karakter, akivel még nem találkoztak a fiatal lányok, akik ezeket a könyveket olvaszák, mert önállóbb, meg meg mit tudom én és akkor erre hoznak föl tíz példát, hogy de igen, ez a karakter már létezett ebben a tíz formában is. Úgyhogy annyira nem volt érdekes a cikk, úgyhogy nem hagyták ki sokat. Helyes, hát lépjünk tovább, és akkor most látom tényleg, én ezt a, ezt a Hunger Games-t. Hát <gül> tényleg neked, Ugyni. Be kell, hogy vajon én se folytattam a másodikkal, a harmadikkal, és lehet, hogy most már megvárom a filmet. <gül> lehet, egyébként vannak olyan művek, amelyeket annyira beépülnek a popkultúrába, hogy, hogy a vége már azért nem kell olvasnod, mert elég, hogy összeszedegeted más művekből, tehát, hogy nagyjából megtudod. Hú, erről jutott eszem egy lista, a picit kaptuk, csak nem raktam be a dokumentbe megpróbálom előttúr a valamikor 2000 környékén készült a felett, hogy valamilyen irodalmárak megkérdezésével a 100 legfontosabb regény, amik a legnagyobb hatása voltak a kultúrára, és ott nézegettem, hogy viszonylag nagy számban vannak benne olyanok, amiket az ember magától semmiképpen nem olvas. Tehát nem az, hogy hát ezek klasszikusok, amiket elolvastunk az iskolában, vagy amiket egyetemen kell venni az adott nyelvszakosoknak, hanem az a fajta, amit egészen biztosan nem veszel le a polcról, kezdve a szanszkitet bossokról, mondjuk. Uh -huh. Na de... Nem, ez, ezeket tudja valaki máskában, tehát nyilván hatással van az életedre. De nekünk már a szűrt változat is megfelel, de. nem? Már az átdolgozott. Nem tudjátok, hogy, hogy esetleg a tudom, magyar költészetben megjelenik valamiféle motívumot, lehet, igen, hogy nem. Igen, igen, igen megvan 2002-es lista, és bedobtam elétek a dokumentbe. Aha. Vannak benne jók is egyébként, a itt 84, meg Huckleberry meg hasonlók, Aha. Meg, meg viszonylag frissek is, de ha 25%-a nem olyan, amit az emberek nem olvasnak, akkor egy darab sem. <gül> és ez a 100 legfontosabb. Igen, igen, igen, igen. Iliaszt mondjuk újra kéne belőle olvasni, bár az odiszájt, az, azt az igen. Az Iliasztnál az, az első 30 Á, hajókat a hajókat alókosnál mindig eljedek. Odiszájt amikor az Iliásznak mondom, a hajók miatt nem ugrok ki, ez egyszer elég volt az életben. Okay. De mondjuk viszont... a Matnavi afgán eposz 1200-as években azt lehet, hogy nem. Az a baj, hogy el vagyunk mitelve magunktól Magyarországtól, és nem nyitunk a, nem, nem vagyunk éppen a külföldi irodalommal. Vagy a szaga, Izland Vichajt. KB 1300-ból. <gül> Na, szósodatos dolgok vannak, menjünk tovább, szerintem mielőtt tovább röhögök ki olyan embereket, akiket nem kéne. Ez lehet, hogy valami hatalmas élmény lenne egyébként, nem tudhatod. Viking szagát olvastam, mitől? Amit lefordítottak magyarra valami ideje, izé, valami ilyen utazási irodaszponzorálta, meg én meg ráleltem egy, egy antikváriumba. Uh -huh. az, az amúgy remek volt ilyen. Valami, valami nagyon nem a mi logikánk szerint működő versben írták, és folyamatosan legyilkolták egymással egyet, és felgyújtották a házát. Nagyon mozgalmas volt. <gül> De egyébként egész jó könyvek vannak itt. Tehát azért ez szerintem mondjuk az a típusú lista, ami még a Facebook aranykorában, már lehet, hogy ez az én, én aranykorom a Facebookon című történet, voltak ezek, hogy a, a, a hányat olvastál, hányat láttál, hányat ismersz fel, ilyen kvízek, amelyek nem voltak annyira égők, mert általában elég, elég kellemes művészmozik vagy, vagy, vagy ilyesmik szerepeltek benne, és akkor ezt így felvállalt az ember, hogy ott van a, a, a uh -huh. falán. És akkor szerintem ez a lista pont ilyen. Le végig lehet futni, és akkor... Képzeled, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hányat olvastál a száz legfontosabb könyvből? Igen, igen, mindig volt egy ember, aki olvasta még a, a tudom, én a, nem tárok még egy a rajta hirtelen. És voltak a, a magunk volt halandók, akik aztán nem. Nem Úgy baj. Éket vert ez az emberek közé, azt kell mondjam. Sokkal jobban az indiai név, az nem ver semmit. <gül> hát az nem. Jó, hát én mondok egy másik uh, hírt, ami igazából szintén ilyen kellemesen meg lehet beszélni, de én úgy érzem, hogy veletek nem fogok összevitatkozni ezzel, mert egy, nagyjából egyfajta szemléletünk. Ez uh, a Pixi, Barát Katalinak a blogján olvastam, és kelt is szerintem. A Jánbor kritikus legendája című poszt, és igazából arról szól eléggé, tehát így bele, belecsippent egy-egy egy témába. Hogy, hogy ez az értékelő kritika, ezt, ezt hiányolják a Szépirodalomban, és, és, és Pixi pedig azt említi fel, hogy igazából ez a, ez a sötétben dolgozó, vagy árnyék, ár, árnyék zónában dolgozó íróknál ez egyáltalán nincs így meg. Hanem, hanem valójában azok is, akik a kriti értékelő kritikát várják el, azok is már eleve szétválasztják ezeket a, ezeket a zónákat, és, és, és csak, csak a, a magas irodalomnál kezdik el ezt hiányolni, meg az égre kiáltan egy, de hol van, hol van. És, és, és, és igazából azért találtam ezt érdekesnek, mert persze a magyar szép irodalom, vagy az irodalmi kritika, vagy bármi, tehát ezek Nekem egyrészt képlékeny dolog, másrésztről pedig hosszan lehet ekézni és meg is rajta, de hogy, hogy rájöttem, hogy azokat a, például azokat a blogokat szeretem, vagy azokat a beszélgetéseket, ahol, ahol ez a fajta megkülönböztetés, tehát nagyjából ugyanolyan eszközrendszerrel, vagy olyan, ugyanolyan tekintettel ö, indulsz neki egy könyvnek, legyen az bármilyen kategóriába sorolt, akár ebből az árnyékzónából származó, akár a napsütötte sárvba. De nem tudom, hogy erről mi a véleményetek. Hát igazából kimondtad itt a kulcs Még mégpedig a, a blog volt az. Aha. És e, milyen meg vagyok lepődve, és egy belentkívül mondanált ítélek most, hogy a, a névtelen tömegek nyilvánosságának e, ilyen pocsolyáiban próbálsz szép irodalmi kritikát keresni. Ezt, ezt egészen egyszerűen nem tudok eléggé felháborodni rajta. Figyelj, nem papíron van akkor? Már nem is lehet igaz, nem? Pontosan, hát, a papír teszi igazá. Aha, értem. Hát megmondom szintén engem a szépirodormi figyelő annak idején, tehát így nagyon megtetszett, egyrészt, mert ilyen szemez, szemelős, és, és jó helyekről szemelget, meg, meg érdekes cikkek is voltak benne. És most valamelyik napot a korvinegyet egyet könyvés boltjában kóboroltam, és most rájöttem, hogy nem tudom, hogy most hirtelen hova forduljak, hogy meg akarom venni ezt az újságot de nem, nem volt számomra teljesen egyértelmű, illetve persze utána nézhettem volna a neten, hogy akkor most az írók boltját leszámítva pontosan hol is lehet egy, egy, egy nem túl elterjedt széprodalmi kritikai újságot megtalálni, de, de az ember azért már nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen. Egy, azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy lehet, hogy a papírig az, csak sokan ebben elérhető, és nem, nem annyira meg könnyen jut hozzá, ezzel most ugyanazt mondtam még egyszer, de Sokkal kényelmesebb rákeresni egy könyvcímre, és már megtanultam azt a módszert, hogyan szűrjem ki, hogy milyen bloggereket, és milyen típusú kritikák azok, amikre akik, a, még a blogger ismeret akkor is elfogadom, hogy érdekes és felhasználható az, ami az ő, az ő eszközrendszere. Hát, amit most mondtál, az nekem egy ilyen beszédbeli éghegyként jött csak át a Skype áldásainknak köszönhetően. Ugyanakkor igen, persze az ember az interneten keres, ugyanakkor uh, még uh, a mai napig lehet rendezni olyan vitákat, ha jól mészem, pont a legutóbbi szív lapszámban, lapszámban is voltak erről cikkek, hogy, uh, hogy itt vannak az interneten, ezek az emberek, uh, eleve van ez az internet dolog, és aztán ott vannak ezek az emberek hírnak dolgokat könyvekről, és ez, ez így helyén való egyáltalán. Hát, ugye el kell ítélnünk például? Vagy elég, hogy egy kisebb tacepahot kirakunk valahol a Petőfi Irodami Múzeum mostójában? Aha. Hát jó kérdés. Hülyeséget írnak? <gül> Tehát mi, igazából ez az elsődleges kérdés. Én milyen, milyen alapon kell elit... Na mindegy, az le lehet, hogy egy kicsit fáradt vagyok a, a, a mély merüléshez, és nem, nincs elég levegőm, ezért gyöngyök nélkül jövök fel, de akkor átadom Ádámnak, hogy, hogy megfogalmazza a választ erre. <gül> uh, nem fogalmazok meg semmiféle választ, az a legbiztosabb. Szóval az internetes kritika vitákat még mindig lehet folytatni. Én tök szeretek az internet alapján dönteni, ugyanakkor nem érzem azt, hogy a, a magas irodalom úgy általában az már megvan, hogy tisztába került azzal, hogy van internet, meg a Litera, meg a könyvesblog már megvívta a maga kritika vitáit, de azért egy, egy doboz gyufával, meg egy zacskó benzinnel ez bármikor újra lehet indítani. A magam részéről hátra felrekom a az asztal és várok. És közben olvaszol legalább. Aha. Valami ha, mást. És mindeközben valójában ma van a Magyar Költészet Napja. Wow. Ja, igen, boldog születésnapot, Atila. Igen, boldog születésnapot, meg örüljünk a Magyar Költészetnek, ami egyébként teljesen jó tud lenni. És a, hát a Facebookon is csomó ilyen irodalmi oldal, meg, meg már. Lájkoltam, vagy ismerek, és ilyenkor olyan kellemes, hogy mindenki igyekszik valami nagyon jó verset berakni, vagy valami nagyon jó reakciót, és olyan jó verseket lehet olvasni. Egyébként... melyiket választottad most felolvasni? Ja, úgy, úgy, tudtam, úgy tudtam, hogy ti majd tőlem várjátok ezt, de valójában ez házi feladat jövő órára. <síns> Legalább egyet kell, legolább egyet. Hát majd a. a... A harmadik lábjegyzetben elmondok egy, okay. felolvasok egy verset. Na, figyelme, végére rakunk egyet, Itt zárója szeretném megjegyzen, ha nem választasz valami rövidet, akkor az így a szótát fogom felolvasni más másfél órában. Ami amúgy egy zseniális vers, szerintem én nagyon szeretem, ugyanakkor tökéletesen felolvasatlan, és végig talán egy picit rosszabb, mint olvasni. Yeah. Választok verset. Oké, okay. oké okay. pedig bele beraktam az szítja a Szintje tehát kedves olvasók, ki fogjuk kérdezni. Jó van, viszont akkor mondjuk ezután a nagyon-nagyon hosszú hírblokk után akkor Gabi, mesed, hogy mit olvastál, és az valami jó legyen. Hú, én jókat olvastam. Ja. Szerencsés voltam megint ezt mondja, hogy ezt a, ez a Gémen és uh, Szarantónió uh, novellás gyűjteményt, ezt uh, kivégeztem, és ig igazából én elégedett voltam vele, tehát sokféle véleményt olvastam a neten, így a magyar olvasóktól. Üm, ugye azt venne az ember, hogy van ez a cím, huszonét képtelen történet, van egy Bocsánat, de borzasztó címlap, tehát tényleg tehát nem is tudom. De erre, inkább azt írtam, van erre egy 5 perces krimik, uh -huh. és, és a végén valami kis izé akrosztikon van minden novel a végén, amelyet meg kell fejteni és beküldöd. Szóval ez borzasztó a címlap, de és, és ezért ilyen, nem tudom, hogy olvast valaki a háromnyokú palack titka, ilyen régi ilyen, ilyen nagyon frappáns, ilyen megkönkentő mesés és uh -huh. aki összegyűjtve benne, Siet vártam, de ehhez képest egyáltalán nem erről szólt, hanem nagyon különböző ö, írók ö, novellái, vagy pedig, ami nekem nagyon szokatlan volt, hogy, hogy nem lezárt, hanem ilyen kiemelt az, az, az folyó időből egy kiemelt idő egység leírása. Tehát, hogy nem, nem arról szólt, hogy akkor most A-ból B-be eljutottunk, és közt volt az ív, hanem hogy, hogy van e előtt. Még egy betű nem tudom mi. és B után is majd zajlik tovább az élet, és nyilvánvalóan folytatódik. Csak most megismertünk egy kis meccetet, ilyen volt rögtön a nyitó novella is. De egyébként nagyon nekem tetszettek. Több így beépült a motivuma, vagy az elemei, ugye, vagy a, a, a hogy az, ahogy az író rácsodálkozik dolgokra, vagy kiemel a világban, és még itt, itt zsongonak a fejemben. Tehát nagyon tetszett az egész. Tudnék válogatni, hogy ki volt, aki bejött. Nekem bejöttem ugye, a Gémentörténet is, és való igaz, hogy a Joe Hill, akinek a szarva című könyvét azt annyira nem dicértem fel, nagyon kellemes, és, és szépen euh, tördelt novellát is írt. De, de azok is tetszettek például a Joe Hill előtt, az vagy a szerzőket nem jegyzeteltem ki, hogy kitől melyik tetszett. De voltak olyan történetek, amelyekben a fantasztikum, vagy az abszurditás, vagy a. Mágia, valamilyen módon, tehát mindegyikben megjelenik, de például nincs magyar magyarázat, vagy csak feltűnik, de, de egy egészen egyszerű emberi történetnek a, a velejárója. Tehát ez a, azt hiszem talán ez az, amit mágikus realizmusként ö, ö, ö, definiálnak, de novellában ez még kevésbé olyan hangsúlyos, mert, mert ott jobban el tud tűnni egy, egy ilyen feltűnő jelenet, vagy egy, egy momentum és több ilyen is volt, és ezek nagyon tetszettek. De volt egy, egy amerikai istenek parafrázis, vagy legalábbis abból a világból játszódó történet szintén nem jegyeztem meg a szerzőt. E, mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, csak azt a, azt, a, azt a vélekedést kell felfüggeszteni, hogy ez science fiction vagy frappáns történetek, vagy megkökkertő nem, inkább csak a misztikummal, vagy a varázslattal e, is foglalkozó, abszolút kortáns amerikai vagy angol szánszírodalmi nővek. Ennyi. Szóval ez jó könyv volt. A másik, amiről pedig most sokan kommenteltek, az a Mátró 2033, amit majdnem szinte teljesen, alig hogy nem befejeztem, de az is csalás, már a végére lapoztam. Ó, ne! 20 oldal volt hátra, és, és nagyon fáradt voltam, tehát az volt a mencsék, hogy úgy éreztem, hogy, hogy, hogy nem tudok elaludni jó ízűen, de már nem tudok éppen lenni sem, és, és, és most ez az a 20 oldal miatt nagyon nehéz lesz, mert tudom, hogy fog befejeződni. Aha. És Amennyire akciókönyvnek indult, bár mindenképpen egy ilyen sokkal gazdagabb szöveggel, annyira átváltott ilyen több dobba, vagy több bőrönbe, Bő, mert az akció része is megvan, tehát el tudom képzelni, hogy milyen könnyen lehetett ebből e, FPS játékot nyertani, tehát jó világot terem, de valójában van a főszereplő Artyom, aki, aki megy végig a metró különböző állomásain... Stációin, és, és különböző kis közösségekkel ismerkedik meg közben a vörösökkel, a sztálinistákkal, de összefut például egy, egy kis nagyon lelkes trockista brigád, egy elektromos hajtányon a jehovaistákkal, akkor persze a fekete... Ö, piaci, alvilági kis csoportokkal, kis értelmiségi bázisok, a katonai központ. Szóval különböző típusú válaszokat próbálnak az emberek adni a saját közegükben arra a, arra a problémára, hogy felettünk nincs világ, vagy legalábbis van, és ez már teljesen más, és nem nagyon van benne helyünk. És, és ez a fajta vándorlás, meg ilyen ismerkedés a különböző válaszokkal, ez, ez egy kicsit eltávolítja attól, hogy akció legyen, és szerintem, hogy nem oldotta meg teljesen jól, hogy, hogy mind a kettő jól működjön. Tehát, hogy egy, egy kalandregény és, és közben valamiféle ilyen filozófiai vándorút. És akkor valamelyik része nem működött, vagy így együtt? Nem. Én úgy éreztem, hogy mindegyik egy kicsit sérült, és biztos magas volt az elvárásom, uh -huh. mert tehát kalandosnak lassú volt nagyon. Ez uh -huh. eleinte nagyon tetszett, de amikor tudtam, hogy nagyjából lesz egyfajta ismétlődő momentum, hogy újra meg újra meg, meg fog ismerkedni egy újabb közösséggel valahogy, akkor ez, ez a kalandosság egy kicsit vesztett az erejében, és... és a, a csoportok uh, szemlélete meg, meg az érdekes, viszont arra meg, én úgy érzem, hogy nem, nem, nem merült el teljesen, tehát ott meg egy kicsit felszínes lett. Uh -huh. De alapvetően egy jó, nagyon jó könyv. Tehát jól, ajánlott jó ajánlott még? Ajánlom, ajánlom. És, és a 2034-et is el fogom olvasni, de ahogy valaki ott javasolta a kommentekben, hogy én ézek utána, hogy az mi mert nagyon csalódni fogok. Én már utána néztem, és olvastam, hogy az, az egészen más, és máshogy is értékelték az emberek. Lehet, hogy azért már azt várták, hogy az első folytatása. De, de szerintem ez a fickó az érdekesen írt. Tehát, hogy ö, mindenképpen kellemes, hogy, hogy ilyen, ilyen dolgokat azért még így is egészen jó arányjal tudott megvalósítani. Megvalósít, meg Közben megtaláltam a... Kintől változatát ennek a, a 27 képtelen történet, vagy mi volt a címe? És tudod, mi az eredeti angol címe? Micsoda? Stories. Aha. <gül> Viszont a borítója nem néz ki rosszul. Hát, mert az nem a magyar. Aha. Érdemes rákukkantani. A, ja, mert igen, láttam blogokon, valaki elő is szette a különböző kiadásokat és kifejezetten jó a kinézőkönyvek. Főleg azt lavagolták meg, hogy, hogy ez a sokfajta író, sokfajta stílus, ezek, ez tipográfiailag megjelenjen. Ez a katyvasz egy, egy pot, patchwork. De hát a magyar meggyakorlatilag egy egy törrel leszúrt vérzőkönyv, Aha. nagy fehér boríton. Hát, hát akkor... Tök akkor... jó az angol kiadás. Igen, könnyű volt, könnyű volt eldönteni, hogy akkor melyiket vegyem meg. Azért szomorú, mert, mert szerintem... Jó, igen, itt a másik is, hogy... Hát hogy... már megint 10 dollárba kerültél nekem. <gül> Ez szomorú, elnagolni. mert pénz, a pénz... <gül> az a baj az ilyen címlapokkal, hogy, hogy kétfajta csalódást okoz. Az egyik az, amikor valaki rájön arra, hogy el kellett volna olvasni, aztán még jó esetben rászálja magát, tehát hogy eltávolítja megfelelő olvasót, és, és magához vonza viszont azokat, akiknek meg nem erre van szükségük. Aha, és aztán neki kis csalódás. Igen. Igen. És persze nem jár jól a könyvkiadó könyv sem, mert nem, nem veszik elegent. Szóval. Viszont látom, még, még mindig olvastam még egy könyvet. Igen, de lehet, hogy azt áttolom a jövő nem, hétre. Nem, érdekel, hogy mi ez. Ja, ez meg a, a bölcsészkrimi, uh -huh. az eltört táspohár, ami... Persze, mert hát belerakta a tarisznyába, hát persze, hogy eltöri. Hát, és nem jársz messze az igazságtól, de egy szóter, ö, szóter szerkesztő cégnél, a Samuelsonnál, nál játszódik, egy kis amerikai városka, ha jól tudom, és oda keveredik egy fiatalember, egy végzett filozófia szakos, de egyébként elég atletikus termetű fiatalember, ahol egy... E, bele bele lesz akkor. Igen, bele többen ebbe a világba, egyáltalán nem volt erre ingerenciálja, de munkát keres, és egyrészt megismerkedünk egy kicsit ezzel a, ezzel a szótárszerkesztő világgal, ahol hogyan, hogyan szedegetik a szavakat ki, ami, ami rendkívül szórakoztató. Tehát, hogy Számtalan ember azzal foglalkozik, hogy, hogy könyveket, újságokat olvas, és, és ez meg érdekes módon megjelenik a, a, a könyvben, hogy még, még szakadár dolog a média egyéb ágaiból alkalmaz, szedegetni a szavakat. És ha úgy érzi, hogy valami új, eddig nem feltétlenül alkalmazott jelentés vagy jelentés árnyalattal szerepel a bizonyos szó abban a szövegben, akkor abból citátumot gyár, Tehát ilyen idézetet, amely citátumot, aztán az adott szó, Citátum gyűjteményében elhelyezés, és akkor, amikor legközelebb a szótárt így felülvizsgálják, akkor már ezzel a plusz jelentéssel ö, gazdagodik. Tehát valójában ezek az emberek itt szavakra vadásznak, meg szavakat definiálnak, főleg akkor, hogyha először jön létre, vagy először tekleneek, hogy na akkor jó, innentől vegyük úgy, hogy ez nem tévedés, hanem ez már az igazi. Tehát ezt így, így, akar, így akarják az emberek, mert így használják. Tehát egy barom érdekes, és igazából nem, nem túl komplikált, nem túl nyelvészkedő rétege is van a sztorinak, ez a, ez a szavak, szavakkal dolgozás, ami egyikünk, mindannyiunkat örömmel tölt el. És akkor ebben van egy nagyon jó sztória, hogy a, hogy a fiatal ember, illetve egy kedves kolléganője egy érdekes citátumot talál, egy olyan, olyan regényre utal a citátum, amely nem létezik. Uh -huh. Aztán találnak még egyet, és nagyon úgy néz ki, hogy ez a két citátum az valamiféle történet darabkájai amely főleg azért érdekes, mert mintha ott játszódna ebben a szerkesztőségben csak valamikor régen. Akkor nekiállnak nyomozni, és megpróbálják kideríteni, hogy az, azok van a kis idézetekben, amik szokatlanul hosszúak, tehát egész szöveggé tudnak összeírni, nem csak egy-két mondat, azokból valójában milyen történet derül ki, miért így, alakult ki, stb. stb. Tehát egyfajta krimi, és hát a krimik szabályai szerint abszolút tökéletesen betartva, a végén vannak csavarok, a végén kiderül, van-e büntet, vagy nincs, van-e egyébként hulla is szerepel benne, van-e gyilkos, vagy nincs, van-e az a gyilkos, vagy az a bűnös, vagy az az áldozat, akit gondolsz. Tehát ezek a fajta klasszikus körök ezek mind megvannak benne, de, de mindeközben egy nagyon kellemes plusz réteg az, hogy, hogy ez egy, egy bölcsész világban játszódik, és, és maga a, a történet is, a megfejtés is mindenképpen bele kell, hogy helyezd. tehát Benne kell, hogy legyél és elfogad, hogy ez, ez mit is jelent egy történetet szétdobálni egy szótárban <gül> például. Hát, sokba kerülsz te nekem. <gül> És az az igazság, hogy tegnap este így elkezdtem olvasgatni, tehát én azt gondoltam, hogy ez belekezd státuszban marad mára, és be kellett fejeznem. Nagyon könnyed kellemes műtelen, ez az egyetlen probléma, hogy néha kicsit túl könnyedkedni magát. Ez is egy új szó, de még nem használtam eleget, hogy bekerüljön egy szótárba. Ennyi. Én végeztem. Tök jó Tök jól néz ki. Különös azért, mert egyébként a... Mi mindig mindenről a fókó szokott eszembe jutni, de... de tök olyan, mint a fókó Aha. Nem, nem, ez, ez, ez nagyon... Tehát egy ilyen lazább, kellemesebb, de, de, de más, más típusú. Ezt egy hölgy írta, egyébként, akinek a nevét nagyon nem tudom kimondani, és ezért nem mondtam. <hállás> <hállás> Igen, Emily Arzenoltról van szó, egyébként én megpróbáltam. Maximum kievítenek. Csak is átírásban fogadjuk el kommentben. Uh, no de, mondom én jó. Uh -huh. Pusztán ezért, nem olvastam semmit. Úgyhogy ez gyors lesz. Hétvégén uh, viszont építettem kemencét, az majdnem kész van. Arról, mert később mesélek ha egyszer elkészül benne valami, És uh, folytattam a, a Mindenevő dilemmája című remek könyvet. Ből legutójára ott szálltam ki, hogy a a nagyiparilag tervezett mert kukorica az alapvetően nem jó a földnek, az embernek és a marhának. Ennél egy picit tovább jutottam, és, és most már nem félek annyira a bevásárlástól, mint az előző alkalommal, lezettem a könyvet, mert azt írja a szerző nagyjából a könyvnek a felénél, hogy azt érzem, hogy vannak olyan ételek, képzeljétek, amiket meg lehet enni viszonylagos életveszély nélkül. Igen, de valami ilyesmi a konklúzió, nem, hogy hát valami keveset kell enni, főleg zöldséget változatosan, és akkor ott talán, talán túléved. Igen, igen, igen. Nem, nem nagyiparit cserébe, amit fogsz venni, az drágább lesz valószínűleg. Uh -huh. és, és most ott járok egyébként, hogy rohadtul kell már figyelni, mert, mert vannak olyan ilyen organiknek címkézett cuccok, amik csak egy picit kevésbé nagyipariak, mint, a, mint az, amit nagyipariként vesz az ember. Uh -huh. és, és tényleg gyönyörű, ez, a, ez nem, a, nem az étkezés része, hanem a a politika, meg a lobby, meg a, meg a biznisz része a dolgoknak. Hát azt is leírja iszonyatosan jól a szerző, hogy hát ez, ez úgy kezdődött ének, hogy volt egy ilyen hippie forradalom, és akkor organikusan kell termelni, és ez nagyon jó lesz. És aztán voltak ennek különböző buktatói, meg, meg a egyrészt marketing szövegével az organikus. Másrészt meg, meg ahogy felfutott, úgy bekerültek ezek, ezek a tudcok a nagyjárulházláncakba is. A nagy láncok azok nem szeretnének több darab pár hektáron termelő farmerral beszélni és tárgyalni, és, és lepapírozni az egészet. Úgyhogy kialakultak az én organikus farmok és, és nagyjából újra gyártották a, a, a teljes élelmiszeripart. Viszont a csomagolás sokkal vonzóbb. Igen, igen néhány kisebbbe kisebb beépített korláttal, és kialakult mellé egy ilyen durva, marketing, meg, meg PR vezérelte szöveg is, amit ő hú, mi is volt a neve? Organic Pastoral? <laughs> Fall Hood Pastoral, valami ilyesminek nevez. A lényeg, hogy tehát ezek azok a, az ételek, ahol ott le van írva, hogy hát ez a free range csirke ez egész életé, boldogon boldogan kapérgált és, és kizárólag magukat evett és bányezte ki a földből a kukacot. Miközben a szabályozás meg annyit mondta, hogy a csirkének, hogy nagyon szeretné, akkor biztosítani kell a kiárást. A, vagy kapirgáljon. Ezért én iszonyatosan nagy csirke, gép, vagy csirke gyárak vannak, amin van egy darab ajtó, amit időnként kinyitnak, és ott kimehetnének, de nyilván nincsenek rá trenir a csirke, megpróbálják, de mindest a, a törvény betűje szerint ezekre már rá lehet mosni, akkor lehet vasalni ezt a címkét. És én is iszonyatos trükkökkel működik az élelmiszeripar. És most éppen ott járok, hogy, hogy már el, eljutott egy olyan farmra, ami, aminek gazdája azt mondta, hogy most ő köperre az egészre, az organikot azt vigyék el a, ezek a gyárak, ő akkor a van ezt nem használja, vagy nem akarja használni, és így lehet, csinál, így lehet úgy termelni, és ő meg fogja mutatni, hogy, hogy tényleg természetesen meg felhasználva azokat a szinergiákat, amik a természetben vannak, és ez tényleg működik kisméretben. És ez a része már tök lelkesítő, már majdnem nézem a Expressben a hirdetéseket, hogy hol lehet földet venni. Uh, és itt már kezd jó lenni, és ha jól tudom, akkor hamarosan jön a gyűjtögető életmódot népszerűsítő rész, ahol majd állatot fognak ölni, meg kenyeret sütni, meg mindent. Király. Ez egy, egy remek könyv. Nagyon régen nem volt ennyire jó könyv a kezemben. hogy így vacsora előtt vagyunk, mert így romlik a koncentráció, most tényleg így kenyérre gondolok meg ilyenek. <gül> Kérdés, azt is sütt. Igen, igen, Ádám, azt süt éppen. Tényleg nem igen, égett ilyen. oda? Ő, hazajött menet közben, és én mondtam, hogy nézz rá. Ha minden az igaz, az akkor nem szép. Továbbá, mint mondtam, vettem kenyeret, ilyen az optimizmus. <laughs> Na hát én meg a Jonah Léra nevű írótól vásároltam hogy Imagine How Creativity Works című könyvet, és úgy sikerült erre rá hogy régen nagyon tetszett a How We Decide című könyve ami nagyon jó rámutat arra, hogy miért hozunk rendszeresen rossz döntéseket, miért lehet könnyen átverni bennünket, hogyan működik a, az eladás folyamata annak a tudatában, hogy hogyan hibás az agyunk. És ez a könyve úgy címéből adódóan eléggé jó a kreativitás részére rámegy az agyműködésnek. Jó kis ilyen népszerű tudomány módon leírja, hogy, hogy hogy működik az a része az agynak, ami különböző módon összeköthető a kreativitással, és végigmegy azokon a részeken, a, tehát a kreativitás olyan aspektusain, amit érdekes lehet számunkra munkában, ugye hogy lehet innovatív módon terméket fejleszteni, új dolgokat kitalálni, nyilván belemegy a művészetben rögtön előkerül, hogy akkor hogy is van ez, hogy a, az alkohol, meg a különböző stimulánsok, meg dolgok, hogyan befolyások élják a kreativitást. Nyilván jó sok eset tanulmányt elő tud hozni ezzel kapcsolatban. És az az érdekes, éppként, hogy egyáltalán nem arra megy rá, hogy ilyen tipek, trükkök módon ilyen self-help csomagolást rakjon erre rá, hanem tényleg így eléggé jó körbejárja a témát, és megpróbálja felfedezni, hogy jelenleg a tudomány hogy látja, hogy, hogy, hogy mi, mik azok a dolgok, amik a kreatív gondolkodást inspirálják, mi az, ami lehetetlenné teszi, de nyilván, ha egy kicsit így értelmezi az ember, akkor, akkor van egy pár dolog amit mondjuk a saját munkájában vagy kis kreatív projektjeiben tudna alkalmazni, hogy hogyan működjön ez jobban. Szóval nagyon, tehát van valamiféle tudományos alapja a dolognak, de egyáltalán nem értelmezhetetlenül írja le ez a csona egyébként a többi könyvére is ez jellemző. És olvastam egy pár kritikát róla, természetesen volt olyan szakember, aki, aki mondta, hogy hát egy csomó dolog, ami azért tudományosan még nem elfogadott, meg bizonyított, az tényként állít be a könyvben, de gyakorlatilag nem vitatják, hogy, hogy valószínű így van, ahogy leírja a dolgokat, hanem csak egy pár dolgot biztosabbra vesz, mint amit esetleg egy szakember állítani és nagyon olvasmányos tényleg végig lehet szaladni rajta és érdekes végig gondolni hogy, hogy hogyan is működünk kicsit így belenézni a fejünkbe szóval aki szereti az ilyen pop science dolgokat mindenképp tudom javasolni és aki szeretne esetleg kreatívabb lenni akár a munkájában akár egyéb dologban azért egy-két tippet ki tud nézni belőle másik könyv, van, így a kezemben volt, ez most nagyon jó, hogy itt szembe tudom állítani itt a, a magas röptű szép irodalommal foglalkozó beszégetésetekkel, mert ez egy abszolút ponyva, és e, tudjátok, most megy a mozikban ez a John Carter 3D film. Találkoztatok Igen, azt vele? Csak annyit, hogy ismerősön megnézte, és a nagyon nem dicsérte, ez tulajdonképpen finom, Aha. finom csúsztatást nagyon utálta szegényt. Érdekes módon egyébként nagyon kevés olyan igazán jó 3D effekt van benne, holott nagyon erre lett föltéve a film, és a Pixar-tól egy rendező Fiskó csinálta, akinek a rajzfilmjeik azokat nagyon szeretjük ilyen Toy story kezdve. Szóval eléggé mellélőtt tényleg, és pénzügyileg is nagy bukás volt a film. Na de a, a könyvre visszatérve sajnos nagyon sokat hozzájárult szerintem az, hogy a, a film se legyen jó, mert rettenetesen idejét múlt történet. Így ez az Edgar Rice Burroughs, akitől ti is biztos olvastátok azokat a jó kis fekete borító Tarzan könyveket. Igen. A kimarad be kell valljam a oh. más sorozatból olvastam, vagy egyet. Na hát, emlékeim szerint, most már nem mernék rá megeskünt, de emlékeim szerint ez egy jó sorozat volt. De ez, ez nagyon rosszul öregszik ez a science fiction sorozat, amit írt. Ugye ez egy több, több kötetes dolog. Az első könyv, amiből a film is készült, az a Princes of, Princess of Mars című könyv. És nagyon furcsa olvasni, hogy nem is tudom, hogy 40-es években, hogy mikor írta, hogy, hogy ő hogy, mitán korábban, és hogy hogyan képzelte a, ezt a bolygót. És nyilvánvalóan így könnyű felfedezni, hogy itt az indiánokról, meg a benszülöttekről próbál ő ilyen formában egy kicsit beszélni. Tehát a, az Éljenek egyenlő indiánok dolog az eléggé egyértelmű, és ettől eléggé unalmassá is válik, és nem tudom, nem, nem, nem sikerült még a végére jutni a könyvnek, nem tudom, hogy be fogom-e fejezni, de ahhoz képest, hogy, hogy egy új ilyen franchise akar kialakulóban lenni, és filmek, és mit tudom én, nem, nem egy erős alapanyag. Nekem legalábbis nem tűnik annak ki. Érdekelne, hogy valaki ezt mostanság olvasta, és jobban csúszik-e, mert nem látom benne azt a, azt a nagy erőt, mint mondjuk a Tarzan, ami egyértelműen egy, egy tök jó alapötlet, és ott is lehet párhuzamokat találni, meg, meg mögöttes dolgokat, de az egy jól olvasható pontva volt, még ez abszolút idejét múlt. Uh -huh. um a torzanok, azok tényleg bejöttek, tehát nem véletlenül vettük meg, és, és valamilyen engem is megfogott, meg, meg a, meg a testőimet, akik ugye fiúk, uh -huh. tehát valahol elkapta ezt, tehát nem volt defini definiáltan fiúkönyv. Uh -huh. Ezt te lehet, hogy, hogy azt fogom csinálni, hogy bég magam az elsőn, és lehet, hogy akkor utána már, hogy megvan a világ, meg az alaphelyzet, meg minden, akkor, akkor beindul a jó kis kaland mert ugye regényt vár az emberettől és úgyis úgy, úgy vásároltam meg egyébként az Amazonon lehet így a, nem is tudom, lehet, hogy ez ilyen Gutenberg Projectes free könyv valapit, hogy le lehet tölteni ingyen is, de volt egy ilyen jó kis összegyűjtött első öt könyves omnibus, nem tudom, egy-két dollárért, és úgy vásároltam meg, úgyhogy már illenne legalább az elsőt végig olvasnom. De minden esetre ne, nem az, amit vártam a film, és egy picit gyengébb, meg a könyv aztán abszolút. Az a furcsa egyébként, hogy ezeket a, ezeket a klasszikus polyákat, most mint hogy elkezdenék azért szép lassan filmhez, filmre vinni. Aha. A Jonah Hex, jól emlékszem, az volt a címe. Igen, az, az a az protestáns démon vadászos, az például viszonylag jól sikerült, nem tudom az is bukott egyébként. Igen, hát De... elég nehéz volt ránézni a főszelepről, ugye ilyen look volt az arcán, és azt szerintem rontott sok jeleneten, hogy kicsit úgy nem jó ránézni. Igen, egy, egy meggyötört, viszont szép férfit kellett volna választani, csak hát ez így... így vagy engész... mindig a másik oldalról fényképezni. <gül> Igen, mindest az, az szép, ahogy kapkodnak a, a sorozattája a sorozatba ünthető alapanyag után. Viszont valamiért a Mars ciklus ilyen kultikus volt. Tehát mind, én, én úgy tudtam, tehát hogy a szájszüksőmben ez egy ilyen megkerületetlen dolog volt, de lehetett tudni, hogy hát nem annyira üde, meg nem annyira menő még, de akkor is hogy megérte ezt? Mondjuk nekem egy kicsit ez a, mint a konam mondjuk a Conalba megpróbáltam beleolvasni. Ó, én, én szerettem. Aha. <laughs> Abból jó pár könyvet elolvasztam. Hogy, tehát le lehet, hogy akkor ezek szerintem nem olyan, mint a konam <laughs> mert, mert ne rosszabb. De valahol meg ilyen alapművé vált, és nem, nem, furcsa. Tehát, hogy, hogy nem... Valamiért uh, mégiscsak jelentőséget szerzett és jelentős most egészen mostanáig. Igen, hát szerintem egyébként az a, az a bukás a film esetében az most így kicsit megölte ezt a franchise-t. Szóval nem, nem félek attól, hogy ez nagyon fel lesz kapva. Egyébként meg egy csomó olyan klasszikus szöveg van, amit messziről becsülünk azért. Most nem akarok felhozni ismét a volt 30 adással később, de azt is ritkán olvasna, hogy az ember, azt hiszem. Aha. Így van. Na, valami vidám vers a végére meglett? Uh, na jó van, most már választottam egyet. Igazából ilyenkor, amikor az ember egy darab verset kell, akkor úgy érzi, hogy most egyik sem az olyan elég, vagy olyan teljes, de végül egy porti nagy verset kiválasztottam egy régebbit. Az a cím, hogy na szép, de csak azért, mert tovább telik az idő, akkor egy másikat választok. Azt mondja, na szép, az, egy, az ember egyre jobban lemenne önmagába, na szép, ez igazán na szép. Ott belül egyre jobban vajda jános, nagyon hideg lóg a lába, és az arca nagyon szanaszét. Ott belül roppant kicsikék az összes angyal, szárnyuk helyén üres lapát, ha mehet is, csak úgy megy önmagához, mint a pincébe szénért menne frojdal és egymás kezét szorítanák. Hát ennyi volt a lábjegyzet a hírblokhoz. Tök jó volt. Majd adunk minket is. Jó van. Ádám, Hogy te hetsz... valamit beválasz. Nem terveztem igazából. Oké, okay, akkor nézd meg a kenyeret, és köszönjünk el a hallgatóktól. A kenyere javát. Ja. Ja, Köszönöm hát, ez kegyetlen volt. Megkapcsoljuk nagyon gyorsan. Tudjátok, kossz, így köszönök el. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.